Teď je důležitý, co jsme probrali na tom kurzu hm? o těch třech úrovních mysli, tři úrovně reality a tři úrovně nepodstatnosti těchto tří reality. Jo? To je systém yogachary. No a tady to máme v jiné verzi. Hm? Tak já už vlastně povídám, co hm? se ani. Tak ať si počkáme, tak necháme otázky. Hm? Ať se vyjeví, že většina lidí asi nebyla na tom mém kurzu. Ono to všechno má společné. Hm? Máme tedy dva druhy, hm? což je důležité pochopit, dva druhy přístupu k poznání, že vše, co se děje, se děje na základě vědomí. Jedno je na základě, na základě vědomí, které se hýbe hm? a hýbe se třeba pochopit. Protože mysl chňapá po objektech, hm? jelikož mysl chňapá po objektech, no tak eh, proto Buddha vysvětluje buddhismus, což je souvislé vznikání na základě nevědomosti. Hm? Relativita a identifikace s relativitou, to je specifika. Hmm? And... Čili relativita, což je náš svět, což jsme my, hm? e, tedy souvislé vznikání nebo závislé vznikání, je na základě chytání objektů. A my chytáme objekty, proto se nacházíme hm? e, ve stavu nevědomosti. Hm? Budha nechytá objekty, no a proto... Je ze stavu nevědomosti osvobozen. Hm? Eh, arahat nechytá objekty, ale není osvobozen od eh, tendencí hm? mysli, a tím pádem jeho osvobození není osvobození na základě hm? proniknutí těla dharmy, neboli takovosti, ale je na základě eh, proniknutí jeho mysli. Hm? Čili on eh, realizuje. Já. Stejně jako Buddha má těž tělo osvobození. On nemá pět agregátů ulpívání, ale má pět agregátů osvobození. Hm? Agregát osvobození na základě disciplíny, agregát osvobození na základě koncentrace, agregát osvobození na základě moudrosti, agregát osvobození na základě osvobození a agregát osvobození na základě poznání osvobození. Už žádné důvody a příčiny k dalšímu zrození nejsou. To Arahat pozná, to pozná tež Budha. Arahat je tež Budha. Ale pozná to na základě proniknutí jeho vlastním vědomím, čili jeho osvobození je jeho hm? osvobození. Na rozdíl od bytostí, hm? které osvobozené nejsou. Hm? Osvobození Budhy je na základě prázdnoty hm? neboli takovosti v nedualistickém smyslu. No a prázdnota, jak jsme se učili hm? a jak bychom měli znát, je podklad veškerého vědomí. Vědomí jako proces nemůže existovat. To, vědomí existuje a vědomí je to, co rozličuje. Hm? A rozličování je proces a v procesu nemůže nic existovat samo o sobě, no a právě proto, hm, to je neexistence sama o sobě je základ myšlení. Hm, jakožto procesu myšlení, procesu rozlišování. To jsme se učili a můžeme pomalu, pomalu začít. Hm. Jestli jsou nějaké otázky, no tak... Ee, začínáme se ptát na začátku, ale můžeme se ptát na konci. Hm? Tak e, začneme s vysvětlením pozadí toho, co se dnes budeme učit. Hm? Na mém kurzu, co jsem měl na sklenávce, jsem vysvětlil něco o jogačáře. Hm? Jogačára je jedno, jestli systém, který vysvětluje mysl na základě budovství mysli, neboli na základě prázdnoty mysli, a nebo na základě té mysli, která je v procesu poznání, čili nestálé mysli která vzniká a zaniká v každém okamžiku. Ale co je třeba pochopit, ona vzniká a zaniká v každém okamžiku, protože se chytá tu lepí se na objekty. Hm? Proto jsme ve stavu relativity, hm? což je stav vznikání a zanikání, hm? Není jenom vznikání a zanikání na začátku života a na konci života, je to vznikání a zanikání v každém procesu myšlení e, i vlastně v každém momentu procesu myšlení. Hm? Čili e, toto vznikání a zanikání patří nejenom, hm? Nám, jakožto subjektům, myšlením, ale patří tež všemu, co my vidíme. Hm? Hmota je tež, nebo objekty našeho vnímání jsou tež v procesu zániku a vstání, ale my to nevidíme, protože nemáme přístup hm? k jemnému pochopení mysli tak vysvětlili jsme, že z hlediska jogočáry myšlení má tři hm? úrovně. Ta hm? nejjemnější úroveň se jmenuje Alaya, hm? která je v pohybu, hm? jak sůtry vysvětluje, je jakožto prudký prout reky, v kterém se hýbou hm, semena našich minulých zkušeností, neboli na, které tvoří naše zvyky. Hm, a na základě těchto zvyků hm, pak e, tato álája je zdroj kontinuity myš, mysli. Hm, a ta álája ještě neopouští mysl samotnou a v té mysli samotné se jeví právě rozdělování na subjekt a objekt. To není něco hm, v nedualistické filozofii a praxi, co je dané v naší zkušenosti, ale je to něco, co se tvoří v mysli samé, v jaké mysli. To je nejle, nejjemnější vrstvě mysli, hm, založené právě na našich semená bývalých zkušeností, kterými akumulujeme. Tato akumulace je pak karma, hm? která způsobuje pohyb vědomí. Hm? Ale vědomí samo jeho esence není pohyb, Vědomí samo vlastně jenom ty objekty a pohyb jenom reflektuje. Tak jako zrcadlo reflektuje objekty a pohyb jejich pohyb, ale samo se nehýbe. To je základ pochopení naší zkušenosti z hlediska nedualistického poznání. Jelikož ohyb pochází z karmické mysli, která vytváří aspekt subjektu, aspekt objektu, doslova aspekt toho, kdo vidí a toho, co je videné, hm? no, pak existuje rozlišování hm? na základě kontaktu Existuje počítek na základě počítku rozlišování a na základě rozlišování pak kontinuita. A co jsme měli v předešlých lekcích, ta kontinuita, to je funkce manas. Kontinuita je funkce manas, která manas je to, co si přivlastňuje tu kontinuitu a považuje to za jáství, které existuje v osobách i ve věcech. No a to jáství, což je další jemnější aspekt mysli, pak na základě toho jáství my pak rozlišujeme subjekt a objekt jako něco daného a Lepíme se na realitu jak subjektu, tak i objektu hm? a tím pádem dáváme hm? vznik nedprávným názorům, tedy nepochopení naší zkušenosti a tež ulpívání, hm? čili dvě věci, které jsou spojené s naším rozlišováním. Hm? Na základe manás. Proto manás tvorí doslova manás vigiana, vigiana je rozlišování. No a na těchto tří úrovních máme tež tři jména z tradice: chita, což je ta mysl, která hromadí naši zkušenost. A na základě hromadění naší minulé zkušenosti, pak kontinuitu, pak mysl, která si tu kontinuitu přivlastňuje, má nás. Hm? A pak mysl, která na základě té přivlastnění kontinuity, pak se lepí na objekty, ulpívá na objekty a ulpívá na subjekt. Hm? A to je proces který jsme vysvětlili hm? nejprve na základě těch jemných aspektů, pak kontinuity a pak naší zkušenosti pěti agregátů hm? ulpívání, což je hm, samsára. A Buddha vysvětluje samsáru na základě nevědomosti. No a nevědomost to je právě to ulpívání, hm? ale to ulpívání hm? z hlediska yogačáry je právě základ tří sfér poznání, hm? hrubé poznání, což dává dojem, hm? že to jméno to rozlišení, ty koncepty, které na realitu nadzazujeme, je realita sama. Hm? Pak na základě těchto konceptů, na základě naší minulé zkušenosti a na základě konceptu, kterými je interpretujeme, my pak eh, rozlišujeme, hm? to je naše relativita. Každého relativita je jiná, každý reaguje jinak na jiné objekty, díky právě tomu, že každý má jiné minulé zkušenosti, libosti a nelibosti. Na základě těchto zkušeností, libosti a nelibosti, na které se lepí, tak funguje jeho realita. No, a teď v této lekci se budeme učit to, jak zpátky z toho první byl vysvětlen proces, jak my fungujeme v realitě, která je spojená s se strastí. No a teď další část, jelikož jsme vysvětlili, jak fungujeme v realitě, která je spojená se strastí, to je od toho nejjemnějšího, nejjemnější úrovně poznání, álája, do té individuální úrovně poznání, což je manas. No a pak, na základě manas my pak, na základě naší kontinuity. My se pak ne, my vytváříme realitu každý svojí. Ne, na základě právě těch ne, semen minulých zkušeností, které jsou u každého jiné. Neexistují dvě bytosti, které mají identické identická semena minulých zkušeností. U každého jsou jiné. No a právě proto hm, každý máme jinou individualitu hm, a na základě své individuality my pak poznáváme svět hm, a žijeme pod dojmem, že to naše poznání je objektivní. Ovšem, díky tomu, hm, my jsme vlastně odloučení od těch jemnějších funkcí mysli a právě proto, aby jsme poznali proces osvobození se od hmm, trasti. Autor potom co ukázal, jak z těch jemných aspektů mysli my přicházíme k tomu současnému stavu, hrubému stavu mysli. Teď začíná s tím hrubým stavem mysli, který odpovídá naší realitě, která je spojená s trastí, kterou vysvětluje buddhismus na základě ulpívání. Neboli Tana, což znamená doslova žízen, No a aby jsme získali jasný přehled toho, jak ze zašpiněné mysli se dostaneme k čisté mysli, to bylo vysvětleno v předešlé části tohoto traktátu, pak bylo vysvětleno zase, jak se ze, ze čisté mysli dostaneme do zašpiněné mysli těch Věd aspektů mysli, to jsme se učili, hm? což začíná tež s těmi nejjemnějšími, čili hm? s karmickým vědomím, pak s vědomím, které dává věci do pohybu, pak s vědomím, které, když jsou, e, mysl je v pohybu, co je čáty věděána, co vyjevuje ty objekty, pak na základě věvení, co rozlišuje, hm? a na základě rozlišení pak kontinuitu, na základě kontinuitu pak e, lepení, na základě lepení pak e, e, ulpívání na konceptech a na základě ulpívání na konceptech vytváření nové karmy a e, nových pout. Hm? To vše bylo vysvětleno. Teď stejný proces vysvětlen z hlediska hm, těch funkcí mysli, jak to všechno funguje a proč to tak funguje. No a tak jsme měli vysvětlení těch, těch funkcí, Čita, Manas a Vigiana, díky kterým my se, hm, máme pět agregátů ulpívání, čili máme smrt, máme strast a máme pokušení. No a teď zase z druhého konce, a to je jak na základě poznání té mysli, která je nestála, to je samsárické mysli, která vzniká a zaniká v každém okamžiku na základě souhrnu příčin a důvodů, hm, se vrací ze z hrubých forem zašpinění do jemnějších, až do zpátky do čistoty, která, hm, co se týče buddhismu, je vlastně Vyhozenost naší mysli, kterou my nechápeme. Ačkoliv v terevádové tradici to tak vysvětleno není, v terevádové tradici ta čistota mysli se vysvětluje jako čistota právě ty aleje, ty bavangy toho základu našeho myšlení, který je též vlastně e, sama. Ovšem, ve tradici nedualistické právě je třeba pochopit tu vlastní podstatu mysli a to je ta nepodstatnost samé paradoxy, které jsou vlastní této nedualistické tradici. Nepodstatnost je podstata mysli, bez které mysl nemůže být funkční. A ta nepodstatnost mysli to je to vlastně budhovství, neboli to je ten v budovství, ta trága, ta garba, hm? to je ta matrix, to luno, hm? budovství, které je ve všech bytostech, ale my, bytosti, které nepronikly souvislým vznikáním, nepronikly, že, že se to děje na základě nevědomosti. Ta primární nevědomost, to je právě ta karmická mysl, a ta druhotná nevědomost, to jsou ty stavy myšlení od těch nejjemnějších do těch nejhrubších, jak byly vysvětleny v předcházející části. Hm? No a všechny tyto tři stavy, hm? reality, stav reality, který se nazývá paratalpita, realita, která je fabrikována, čili realita vlastní podstaty, hm? která v realitě žádná není, na základě neproniknutí té vlastní podstaty naše zkušenost. Relativity, což jsme my a svět, je zkreslená, je subjektivní. No a na základě té subjektivní reality my pak rozlišujeme a rozlišujeme v tom smyslu, že se buď lepíme na objekty, anebo že jsou nám objekty nepříjemné a odrážíme je chceme se jich zbavit. Čili princip vědomí v hropší formě je princip eh, vědomí, které se hýbe na základně neliposti a neliposti. Čili je třeba rozlišit to, zá, tu základní nevědomost, hm? uh. hmm. Můla a vidia, znamená kořen, ten pen která je velice hluboká a nepřístupná eh, osobám, které nemají přístup k nedualistickému probuzení. A pak je eh, druhotná hm? nevědomost, no a to jsou ty zašpiněné stavy vědomí. Hm? které musíme odstranit. Stejně tak, jak vysvětluje Abidarma. hrubým klínem můžeme odstranit jenom hrubý klín, jemnějším klínem jemnější klín, až tím nejjemnějším klínem můžeme odstranit ten nejjemnější klín. No a to je proces návratu do čistoty. No a text vysvětluje, já radši ten český překlad, nikdy ten není, ten je, jsem opravil, to je to, co mám k dispozici, to je ta první verze vlastně, kterou jsem psal eh, na ruce a eh, pan Hudrlík to nějak eh, naťukal hm? nebo jiní mi pomohli. Hm? tak text Rika Existuje šest druhů zakaleného vědomí. Hm? Zakalené vědomí, to znamená nečisté vědomí. Hm? Za prvé zakalené vědomí je, je spojeno hm? s ulpíváním. To jsou ty první aspekty Mano Vigiana, toho nejhrubšího vědomí, které se lepí na objekty. To je ten aspekt vědomí s ulpíváním a aspekt vědomí, který vytváří a lepí se na koncepty na základě ulpívání. Toto vědomí zmizí u těch, který dosáhnou, osvobození na základě dvou nižších cest, čili na základě správného rozlišování. Nižší cesta je v nedualistické tradici na základě nižšího, na základě správného rozlišování, zatímco nedualistická tradice je ta, která zdůraznuje dokonalost mysli, což je vědomí, které není vázáno na rozlišování. A u bodhisatvů, který dosáhli stavu ustanovení víry, ustanovení víry, to je hradná samprajukta bůmi, je když bodhisattva, který nechal vyvstat víru na základě praxi víry, vlastně realizuje všechny cnosti s vírou spojené. Víra je v duchovní tradici základ všech cností. Jestliže máme víru, pak praktikujeme ty cnosti potřebné. Probuzení, uvědomělost, koncentraci, disciplínu, úsilí, toleranci a tak dále. Deset které, jestliže dozrajou, získali jsme stavu ustanovení víry, čili ta víra nás už nikdy neopustí. No a to je stav, kdy jsme schopni stejně tak jako štrouta pana, jako ten, který eh, získal vstup do proudu, který ho byl redonirovány. Hm? Kdy my jsme schopni vidět tu mysl, která se lepí na objekty a na koncepty jako něco, co je... Eh, co je škodlivé a čeho je třeba se zbavit. Hm? No a to vlastně všechno je na základě té hrubé vrstvy vědomí, to je ta manas vigiana, to je to individuální vědomí, které se stále lepí. A tím, že se lepí, tak tím nechává vystávat spontánně hm? retězy myšlení, které ten, který se lepí, považuje za něco objektivního. Čili jestliže získáme stav vstupu do víry, nebo stav sota pana, stav vstupu do proudu, který nás vezme do Nirvány, vidíme tento aspekt ulpívání a tento aspekt ulpívání na koncepty jako něco, hm? co není skutečné. No a tím pádem tež svět se nezdá být tak skutečný, hm? protože ten svět, na který my ulpíváme, je vlastně svět našich libostí a nelibostí a konceptu, který te, tu lipost a nelipost vlastně se. identifikujeme. Za druhé, ten čínský text je trochu jiný, no ale v podstatě dobrý, necháme to takhle. Za druhé zakalené vědomí, je spojeno s kontinuitou mysli, od kterého se postupně osvobodí ten bodhisattva, který dosáhl stavu ustanovení víry, hm? to znamená po stavu ustanovení víry, když dále pěstuje prostředky vedoucí e, k dosažení budhovství a úplně ho opustí po dosažení stádia čisté mysli, hm? pramudita, což je vlastně eh, bezprostřední zkušenost eh, nedualistické mysli. Bezprostřední zkušenost eh, která je velice těžká hm? k dosažení. Hm? E, bodhisatů je plno, ale bodhisatů, kteří přímo dosáhli této zkušenosti, jako e, žák dosahuje vstupu do proudu, e, není mnoho. Hm? Je to daleko hlubší stav, e, ve kterém hm? Nejenom, že poznáváme iluzornost ulpívání a ulpívání na konceptech, ale též jednou, když tento stav zažijeme, automaticky tež ten, ta kontinuita mysli se stává iluzorní. Čili v tomto stavu, Ta manovigiana, hm? ta mysl založená na manas, na individualitě, která je založená na kontinuitě mysli, hm? ta se stává úplně hm? luzorní a tak každá hrubá forma rozlišování hm? vlastně tím pádem odchází Čili vypoutání na základě rozlišení, které nechá vystávat ty. Ty zašpinění mysli. Se stane absolutně iluzorní. Čili i ve stavu zakalení. Bodhisattva vidí stav nezakalení, stav čistoty. Hm? Čímž pádem, jak, co je důležité pro pochopení nedualistické meditace, hm? on se ze začpinění učí, místo, aby se snažil ho hm, utlačovat. Hm? No a tím pádem se učí prostředky, jak nejen hm, osvobodit sebe, ale osvobodit všechny bytosti. Protože hm, všechny bytosti žijí právě v té iluze hm, ulpívání na rozlišování, což je vlastně hrubá forma ulpívání, aby člověk se zbavil i té nejjemnější formy úpívání, musí se zbavit i spontánní hm, tendence k rozlišování. Čili eh, v tomto stádiu, v druhém stádiu očisty, hm, ty vyvstávají ty nečistoty mysli, ale bez stavu uvědomění přestávají vystávat bez uvědomění. No a to je specifika nedualistického přístupu k meditaci. K pochopení tohoto přístupu, jak je vysvětlován v Zenu, v Zokčenu a tak dále, kdy sutry Mahajány právě vysvětlují. Právě ty kléša, právě ty zašpinění mysli hm, jsou body. To neexistuje v dualistické tradici. Ty zašpinění mysli jsou prostě zašpinění mysli. Ale v tomto stupni hm, vývoje, který znamená v této tradici navrácení se do přirozeného stavu mysli, která je, je čistota, hm? tak veškeré ulpívání na manovigiana, na ty individuální mysli, hm? na mysli kontinuity, čili na osobnímu chápání reality, ty se stávají podkladem k uvědomění. Nestávají se už podkladem k zašpinění mysli, ale k uvědomění, což je vlastně daleko hlubší stav, než poznat jen iluzornost, ulpívání na koncepty a ulpívání na naše smysly, které se na ty koncepty lepí. Zde to lepení se může stát právě příčinou procesu hlubšího probuzení, čili procesu odlučování se od rozlišování, pochopení mysli, která není na rozlišování vázána. No a tím pádem se dostáváme do hlubších částí vědomí. Po tom, co jsme tedy opustili, hm? ulpívání na rozlišování, v prvním stádiu přímé zkušenosti neduality, čili my chápeme, že ta kontinuita mysli je iluzorní. Pak je můžeme proniknout v třetí zakalené vědomí, jež je spojeno s rozlišujícím. Poznáním, rozlišující poznání a tak dále. Tyto termíny jsou vysvětlené později. Možná radši vysvětlíme stejně jako text později. To rozlišující poznání znamená, že v tom rozlišujícím poznání ten subjekt a objekt jsou... Spojeno s rozlišováním jsou chápány jako něco odlišného. Hm? Ještě. Čili e, mysl a faktory mysly hm? jsou též odlišené. Za třetí, zakalené vědomí je spojeno s rozlišujícím poznáním, od kterého se bodhisattva postupně osvobodí po dosažení stádia dokonalé cnosti, což je druhé stádium vymala brůmy probuzení kdy se zbavuje veškerých předstupků, které v něm nechávají vyvolávat stav lítosti. Hm? Veškeré v druhém stupni probuzení bodysatvy, pak ty které nechávají vystávat stav lítosti, prostě neexistují. Protože hm? mysl dostala? hlubší pochopení čistoty, čili takové prestupky nedělá a když prestupky dělá, no tak eh, hned eh, se vrací do čisté mysli a dělá jenom ty nejjemnější prestupky, jako že máme něco, co se do dané situace nehodí. Je za zakalené vědomí, je spojeno s rozlišujícím poznáním. To rozlišující poznání to je ten čtvrtý aspekt mysli. První je máme karmické vědomí, pak je vědomí, které se rozvíjí. A varjana pak je vědomí na základě rozvíjení, které vyjevuje. No a pak je to rozlišující poznání čili maty. Maty to znamená rozlišení mezi příjemným a nepříjemným. Jestliže máme subjekt a objekt, no tak máme kontakt a jestliže máme kontakt, máme právě to, to maty, čili rozlišující moudrost, co je příjemné, co je nepříjemné, od kterého se bodhisatva postupně osvobodí hm? po dosažení stádia dokonalé cnosti, tedy tedy druhý stupeň, hm? a úplně se od něj osvobodí po dosažení stádia dokonalých prostředků. Hm? Vedoucí k osvobození se od vnaků mysli, hm? což je sedmý stav probuzení bodhisatvu. Hm? V sedmé kapitole hm? toho rozvázání uzlu je, jsou přesně vysvětleny, ty eh, po Vimalabhumi, po té dokonalé máme prabhakari, hm? což je mysl, která eh, chápe souvislé vznikání z hlubšího z perspektivy, pak arčišmaty, zářící mysl, hm? pak, eh, pak durangama, mysl, která chápe, že mezi samsárou a nirvánou není žádný rozdíl, pak abimuky, to znamená mysl, která chápe, že ty veškeré nimita, veškeré ty obrazy, Výjevy mysli jsou iluzorní a pak v sedmém stavu hm, se mysl zbavuje všech jemných výjevů mysli, všech jemných obrazů mysli, hm, tedy znaků mysli. Hm. To je eh, animita upája bumi, to znamená, je to hm, upája, je to... Hm, jsou to mysly, které jsou spásnými prostředky k realizaci skutečné podstaty mysli, která nemá žádný obraz, nemá žádný objekt, nemá žádné věvení a právě proto může věvovat podle vůle veškeré objekty. Čili to je vysoký stav probuzení, ve kterém se, jak upisují sutry Mahajány, všechny tři časy minulost, přítomnost a budoucnost vyjeví spontánně. Čili meditující začíná chápat, že veškerý pohyb v mysli je jenom vyjádření, prímé poznání a uvědomění ty nevědomosti, která, ty jemné nevědomosti, která v této stupni, v tomto stupni realizace ještě mysl poznamenává. Ale tato nevědomost se stává už iluzorní. Čili uvědomění je vlastní stav mysli. Čili z hlediska yogačáry v tomto stupni uvědomění, jak Surangama Sutra Ukazuje, hm, mysl chápe, že ty objekty, které který se chytá, není nic jiného než objekty vlastní mysli. Hm? Čili to, co předtím nebylo chápáno jako iluze objektu, teď je chápáno jasně, všechny objekty, veškeré objekty, jsou jen iluze mysli. Čili mysl je otevřená pro moudrost, čemu se říká velkého zrcadla. Čili tato mysl tedy prokoukne... Hm? iluzornost, ty rozlišující mysli a, a realizuje to, čemu se říká ta jemná iluze ulpívání na sobě i na objektech, čemu se říká vlastně spontánní sahadža, Atmagraha, spontánní iluze, spontánního vyvstávání veškerých forem ulpívání na sobě. No, a teď se dostáváme do přímé realizaci takovosti, čili za čtvrté zakalené vědomí, jež není spojeno hm, s projevováním forem. První jsme prokoukli tu iluzornost všech forem, no a teď jsme u tým byly zakalené vědomí spojené s ulpíváním. Teď už žádné ulpívání není, hm, čili za čtvrté zakalené vědomí, jež není spojeno se projevování forem. Jak už jsme řekli, první máme karmické vědomí, pak je vědomí, které uvádí věci v pohyb, no a pak je vědomí, které věci vyjevuje, čili kia ty Od to, V tomto čtvrtém stupni vědomí už není spojenost Projevováním forem, čili meditující pronikne hm? iluze projevování forem, vodit se dostane do, do tohoto hlubokého stupně probuzení na základě dosažení svobody ve zjevování forem, hm? čili bumi. Osmí, osmé stádium hm? probuzení bodysatlu, hm? ve kterém bodisatla a autor tohoto traktátu, ať už je to Ashwagosha nebo kdokoliv jiný, je údajně hm? dosáhl tohoto stavu probuzení, kdy mysl doslova... Hm? Ehm rozhoduje, jaký objekt věví a jaký objekt nevěví. Čili je mistrem toho vyjevujícího vědomí. Čili jedná se o přímou realizaci stejnosti, která existuje v takovosti. Hm? Neboť mistr opouští jakoukoliv iluzi vůči objektům, které se v ní věvují, No a tak zanechává spontánní ulpívání na i soucnu v bytostech a věcech. Zde už ve všech výjevech žádný jí soucno není a ty výjevy se stávají vlastně objektem mistrovství mysli. Mysl vládne vyjevování objektu, což je vlastně neskutečně hluboké poznání mysli. No a teď se dostáváme ještě k hlubšímu stádiu, což je opouštění toho druhého aspektu, Čili aspekt pohybu, aspekt rozvíjení mysli, aspekt subjektu. V osmém stádiu opuští aspekt objektu, teď aspekt subjektu, aspekt vyvíjení a vardana, jak už jsme vysvětlili v teorii jogačáry. Ta nejjemnější mysl má tři aspekty, takzvaný svasanvitý aspekt, aspekt uvědomění se sebe, pak aspekt, což je vlastně álája, pak aspekt subjektu, to je tienfen, to je to, co vidí, daršana bhága, aspekt šiangfen, nimita bhága, toho, co je viděného. V osmém, v stádiu probuzení se zbavuje iluzy toho, co je viděného a stane se mistrovstvím hm? té mysli, které vyjevuje objekty. No a teď v dalším stádiu zapáte zakalené vědomí, jež není spojeno s rozvíjejícím se vědomím. Hm? To znamená, že už subjekt a objekt eh, rozdělení už v ní neexistuje. Hm? A také rozdělení mezi myslí a... a ty faktory mysli, který tvoří její obsah, už také neexistuje. Hm? A od eh, tohoto stádia se podicatová osv, od Daršana Brága, od toho subjektivního aspektu. Boli se o svobodě, o dosažení stádia svobody tvorící mysli, neboli toho aspektu mysli, který po karmickém aspektu vlastně je tvorí to, co subjekt. Toho, kdo může něco vidět. No a tím pádem vlastně to je takzvaný Sumati, devátý stupeň probuzení bodhisatku se říká Sumati, čili výborná mysl, excelentní mysl, která E, má e, schopnost hm, takového ovládání darmy, že může véct i druhé hm, k tomu, aby chápali darmu, tak, jak je podle e, skutečnosti. Hm, bez odstraňováním iluze, hm, jáství a tomu, co patří, čili poznání mysli druhých. Tím, že neexistuje aspekt věvování, stává se meditující mistrem věvování obrazů mysli. No a teď na základě mistrovství věvování obrazů mysli druhých stává se mistrem poznání, vyjevování v mysli druhých. Hm? Čili pronikne do iluzorností toho subjektivního aspektu mysli hm? a tím vlastně získává mistrovství mysli, hm? která neulpívá ani na subjektu, ani na objektu. No a tak je otevřen do toho šestého hm? nejvyššího stavu Bodhistatolského poznání, což je vážorou pamá Samády, Samády podobné hm? diamantu, kdy poznává hm? vlastně ovoce hm? budhovství, a realizuje 12 aspektů souvislého vznikání, ne na základě nevědomosti, ale na základě plného uvědomění. Čili realizuje důvod nestálosti, ve které se nacházíme. Čili to, co pro žáky je poznání ne, proniknutí vlastních vlastností a společných vlastností a tím pádem ne, zbavení se nevědomosti, je pro bodysatlu proniknutím ne, Darmadhatu jedné mysli. Teda jedna mysl je Darmadhatu jiné. to neexistuje. No a tím pádem vlastně pronikne plně tu iluzí karmické mysli. No a zbavuje se veškeré uchopování této karmické mysli hm? a tím pádem se stává jeden s tím hm, dharma kája neboli s sférou darmi, neboli se stavem věcí tak, jak je. Jakožto takovost, jakožto prázdnota, jakožto neuchopitelnost, jakožto hm? neuvědomění. Všech věcí ve smyslu jejich podstaty, což je nepodstatnost, a ve smyslu použití, jak už bylo vysvětleno na začátku tohoto spisu, použití, použití hm, těch eh, atributů neboli vlastností, neboli cnosti nepodstatnosti. Hm. No a to je na Ma Samády Polisatů, Samády konečné Samády, hm? identity s takovostí. Hm? Buddha je ten, který přichází a odchází v takovosti hm? a vyjevuje takovost na základě jemných forem, to je jeho samboga i na základě hrubých forem. To jsou, to jsou ty nevšetlé Nirmána Kája, hm? protože realizoval plně důvodné stálosti, realizoval plně e, moudrost ve všech aspektech, čili udělal revoluci vědomí, hm? e, jeho alája se stala moudrostí velkého zrcadla, jeho manás se stal moudrostí stejnosti, jeho e, mentální vědomí se stalo moudrostí krásného pozorování a jeho věc smyslu se stalo moudrostí dosaření všeho, co si prýje. No a tím pádem když mnoho informací může vést k, k... k... průjmu nebo zácpě mentální. Tak dáme možnost otázkám, jestli nějaké jsou. V příští hodině vysvětlíme vlastně ty termíny, které byly zde použeny, použitý. Hm? jako Samprajukta a Samprajukta, sam Vidya, e, Zakalená mysl, Zangshin no? a tak dále a tak dále, aby jsme lépe porozuměli to, co bylo vysvětlené. No a tím pádem tady končíme výklad, jestli jsou nějaké otázky. E, je ještě trochu času aby jsme se k ním dostali, jinak skončíme tady. Hm? Má někdo otázky? Můžu se Nemá. zeptat Bante? No, no. Vy jste dneska zmínil, že bodysatvové využívají ty zašpínění defilements k tomu, aby osvobozovali ty cítící bytosti. Já jsem to slyšel víckrát v té čánové tradici tak nad tím tak kontempluju postupem času a jenom jsem si chtěl tady, jestli byste o tom mohl ještě něco dále říct, nemám úplně specifickou otázku, jenom to tvrzení mě prostě nějak zaujalo, když jsem od vás řížel dneska. No právě proto bodhita jeho účel není hm? odstraňovat Nečistoty, ale proniknout jimi, hm? proniknout jejich důvodem a příčiny. Všechno vzniká na základě důvodu a příčin. Hm? A ty důvody a příčiny, jestliže pronikne, no tak může osvobozovat nejenom sebe, ale může osvobozovat i druhé. Pokud ty důvody a příčiny nevidí v druhých, jenom v sobě, no tak jeho. Eh, Uvědomění je částečné, hm? není plné. Hm? Čili on odstranil nevědomost. Což je ohromné, ale neodstranil to, čemu se říká sahaja a vidia. Hm? Spontánní nevědomost. Hm? A jestli vědom ty spontánní nevědomosti ve všech bytostech, tak proto není bytost, které nemůže pomoct, protože první je ta spontánní nevědomost a pak je nevědomost na základě rozlišování. Tu může tež z ní se usvobodit i arahat, hm? správným rozlišováním mezi samsárou a mirovánou. No ale bodhisattva nechce se stát arahatem, bodhisattva se Chce stát hm, plně probuzeným Buddhou, který je identický s Dharmakájem. Hm? No to je, je e, ten e, přirozený stav vědomí, který bytosti neznají. Hm? Znáš přirozený, Pavel zná přirozený stav vědomí. Hm? Nevím, jestli Pavel ho zná, ale myslím, že v něm, myslím, že v něm přebýváme. No tak myslíš, myslíš, ale vody za toho nepotřebuje myslet. Hm? No a tím pádem e, je schopen e, e, jemných způsobů poznání. Hm? Aspoň tak je to vysvětleno literatuře Mahajány. Zankávatára jsou teda prečky si to stojí za to. Ne? To je vlastně podklad k pochopení Zenu. Ne? Dobrý. Děkuji. No nebudeme v detailu, tak třeba příště ještě nějaké aspekty tam vylovíme. Ale ta a Vídia na to musí být člověk Bodhisattva, aby pochopil ne, tu iluzornost, která existuje ve všech bytostech. A tím pádem se navrátil do toho přirozeného stavu, který je právě přirozený, ale my ho jako přirozený nechápeme, protože máme jisté individuální zvyky, hm, kterých se držíme, ať si toho nejsme vědomí. Jestliže máme hlubší stav poznání, tak jsme si jich vědomí. No ale to ještě ne, nestačí, aby jsme se zbavili jejich spontánních výjevů. Hm. To už je velice hluboký stav. Tak dobrý. Tak asi takhle. Tak předáme zásluhy pro dobro všech bytostí a tím, které se končíme. Jéni, cukum, chutí, jíti, hlodem, hýdom, seň, tiekům, čeň, potáv. Nechce zásledy této praxe, které jsou na všechny bytosti, aby my získali stav plného porozumí o mítouba. Tak zdravíčko a pěkný víkend, ještě není víkend, no ale také pěkný týden a za týden na shledanou.